Sila, <coughs> sila so بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القاهر في كتاب العزيز أعوذ بالله للشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشعى الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب عليهم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على رسول الله وشيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله واسبن الله ما امر وكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كما ما عد كي علمنا ان افضل الحديث كتاب الله تعالى و خير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و شر الحديث وكل مخبثه ضلاله سيدنا الدين ضلاله وكل ضلاله في النار الله من نور Alhamdulillah pada kalsirah sebuah ini saya ini mengumsi kebahagiaan dengan Al-Fatihah berkenaan dengan ayat yang saya bacakan tadi ini surah An-Nur ayat 19 iaitu Allah A'udhu Syaitan Al-Fajim Innal Al-Ladhina Yuhibbuna Antasyri'an Fahishah Iladina amanu lah ma'adabun amin di dunia walakhir. Sesungguhnya orang-orang yang suka sekiranya tersebar berita-berita ataupun perbuatan suci kemungkaran di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih di dunia dan juga di akhirat. Wabbahu yaalmu antum la taalamun. Dan Allah maha mengetahui Dan kamu tidak mengetahui Ayat ini dijelaskan dalam sebab Yaitu asyikra al-ashadil ma'afi ya. Kewajiban kita menutupi A'id sederhana -seder kita Walaupun dia melakukan mahasiat Khasnya kepada yang Orang dihormati orang alih misalnya kena kadang-kadang tergelincir juga basikal. Pada kebiasaannya orang yang suka mengorek-mengorek kesalahan seseorang. Menyebarkan kesalahan-kesalahan aib kecacatan seseorang diselapukan dengan adanya rasa hasad dengki ataupun dengan perasaan dendam marah. Yang jelas Min bu'ati iman Kerana kelemahan iman Pada orang orang pada orang tua Sehingga dilaksan dalam bab ini Dia kata as -sitru. Ya, maknanya itu sih Salah satu jantara sifat Allah, nama Allah Seperti Allah sifatkan padanya sendiri yaitu as-sattar Ataupun as-sitir Ataupun as-satir Ya Maksudnya suka mengikuti Kesalahan hambanya. Walaupun Allah sendiri tak suka kesalahan itu. Allah suka mengampuni hambanya. Walaupun maafiat menjalankan hambanya itu. Tak disukai. Perkara dia benci. Ya. Sebab Allah suka apabila hambanya tadi. Bertakalut. Ya, berakhlak seperti mana. Sifat-sifat Allah tadi ya, Suka. Menutupi. Aib saudaranya Sesama orang berkhidmat Kerana nilai imannya itu Kerana masih ada Tauhid Dalam dada saudaranya tadi Selanjutnya lah, Menutupi Aib seseorang tadi Adalah di antara Akhlak yang mulia yang diajarkan Dalam Islam itu sendiri so. Maka dalam Hal ini kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala suka apabila ditutupi di tidak aib saudaranya tadi ya seperti mana kalau setiap orang tadi suka kalau tidak disebarkan dibongkar rahasia, rahsia saya mengaibkan diri so itu Nabi mengatakan la yu'min ahadutum hatta yuhidbali akhir ma yuhidbuli nafsif atau kemafaat Tidaklah sempurna iman seseorang kamu. Sehingga dia mencinta itu seperti mana dicinta terhadap dirinya sendiri apabila diperlakukan dari siap. Saya tahu dalam Islam ya, perkara yang begitu mengaibkan misalnya perbuatan al-fash, al-zina misalnya. Begitu diperketatkan syarat-syarat mesti ada empat orang saksi, Dan hamd-hampir hampir nistahil terjadi perbuatan beliau -beli empat saksi yang menyaksikan dia yang terang serang tadi kalau tidak maka tidak akan diterima persaksian itu malah tambah kepada persiduhan kepada orang yang tadi itu tampak suku persyakian saksi bahkan Rasulullah berapa saja orang yang dihukum di, di, di sedi jamannya orang, ya, itu pun tidak ada yang menemukan persaksian untuk orang malah itu hanya pengakuan sendiri karena mereka beriman kepada Allah Taala. Ya, Begitulah kalau boleh tidak terjadi perbuatan ya, Hukuman boleh ya, Diperketatkan Kemudian Sesungguhnya syarat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Melalui lisan Rasul Sangat Mencegah kita Su'udhan Buruk sangka kepada sesama orang Islam ya, Dan nilai Keislaman, nilai keimanannya itu yang kita hormati. Jadi ya. kita dah tahu Rasulullah SAW di zaman bil muslim, watatab bukinya auratin dan suka selidik selising mencari-cari aurat kecacatan, keaiban saudaranya. Yang mana kita maklum bahawa apabila hati itu sentiasa ragu-ragu, bukanlah tak pernah merasa puas melainkan di disedi sampai ke akar-akarnya ya. sehinggalah merasa puas apabila sudah boleh membongkar rahasia-rahasia suhaiban saudaranya tadi itu yang ditunggu-tunggu di Iblis tadi sehingga ketika Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar kata beliau dengan suara yang yang tinggi yang kuat Ya maasharman aslamabilisanhi walamrubbiliman ila qalb. Wahai orang-orang yang sudah Islam lidahnya, tetapi belum lagi iman itu masuk ke dalam hati. Lalu uzur muslimin janganlah kamu menyakiti sesama orang Islam. Walla tu ayiruhum, walla tu tabbakhum auratih. Janganlah Mengaitkan mereka. Janganlah mencari-cari Kesalahan mereka. Kena sesungguhnya siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya semua orang Islam, maka Allah akan mencari-cari aurat keaibannya juga akan membongkar rahasian Dan siapa yang dibongkar rahsianya Allah Subhanahu Wa Taala, ya akan dimalukan, walaupun perkara itu sangat tersembunyi dalam rumah tangganya. Ya, ini terbukti, jenggot. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menggalakkan ya dan menjelaskan firman Allah tadi. Ya. Dan juga bahwa orang yang suka menutupi malu ataupun aib saudaranya tadi. Ya, padahal benda itu masih boleh Dia dibertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah satu Jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa orang yang suka menutupi tiap ayat saudaranya sini Allah akan menutupi tiap ayatnya di akhirat kesalahan. Maknanya memaafkan kesalahan-kesalahan orang tersebut, karena kebaikan akhlak yang ada pada. Saya Nabi menyatakan bahwa al-Muslim akul Muslim la yadlimhu ya. Walau Islamu, seorang Muslim adalah bersedara sesama orang Islam. La Islamu tidak akan menzaliminya dan tidak membiarkan begitu saja diserahkan kepada orang eh, merosakkannya. Pemandangan fi hadat asihi yang asihikan Allah fi hadat sesiapa yang sentiasa memenuhi hajat keperluan saudaranya tadi yang sangat memerlukan, maka Allah akan memenuhi keperluannya juga. Wanam parajaan Muslim kurbatan para Allah an biak kurbatan min kurbiyomil kiam. Siapa yang melakankan melepaskan daripada kesusahan seorang Muslim maka Allah Subhanahu Taala akan melepaskan kesusahannya juga daripada beberapa kesalahan-kesalahan kesusahan di hari Jumat nanti. Wanam satora Musliman satora Allah yomil kiam dan siapa yang menutupi Ya, ayat kaca surah Muslim sejarahnya tadi, maka Allah akan menutupinya nanti pada hari kiamat kila. Kemudian kita perlu tahu bahawa dia kata Al-Asratu kisman. Pada kebiasaannya orang melakukan maaf Ini ada dua golongan manusia itu dua dua bahagian. Ya. Yang pertama Ya Allah Taala wala yuhibbu an yaftali'a alayhi ahadun. Adal antra hamba Allah tadi menderhaki Allah. Melakukan mafia padahal sebenarnya dia tak suka kalau ada sesiapa yang tahu rahasia yang telah dilakukan tadi. Itu pada orang beriman. Walakum orang almunafiq situ. Golongan yang kedua, Waqishun ya Sulhah Taala walayubali, ya, Ittolaalihin nas amlam yaqaliun. Satu golongan lagi, apabila melakukan maaf, dia tak tak peduli. Orang tahu tak, tak tahu tak, tak kisah. Malah ada di antaranya suka mudiarhor, suka pamer, ya, yeah. maaf yang dilakukan tadi, itu mempunyai hukum yang berlainan. Yeah. Maka ada pun golongan yang pertama tadi yang tergelincir tadi melakukan maaf ya kerana kelalaian, ya namanya manusia ada saja kesilapan, ya dan sebagainya. Semakin kuat iman seseorang semakin kuat tentera iblis yang akan dikirim untuk merosakkan, ya. orang seperti ini. Orang beriman, Entah macam mana tergiring keris itu? Apabila sedar daripada kesalahannya tadi, maka terus mencela dirinya sendiri, terus bertaubat kepada Allah. Ya. Dengan taubatan nasuhah dengan punya tiga syarat atau empat. Pertama sekali timbul penyesalan an-nadam dan an-nadam itulah. Ya, rukun utama dari taubat menyesal. Ya. Nabi kata, at-taubatu an-nadam. Taubat yang sebenar adanya penyesalan tadi. Ya. Apabila seseorang menyesal, maka menyusul dua lagi rukun. Dengan serta merta, meninggalkan perbuatan tadi. Yang ketiga tidak akan berazam dan dia berazam tidak akan mengulangi lagi perbuatan tadi itu tersusun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sediri kata, maka orang ini sangat diterima tobatnya oleh Allah. Sehingga uh, dalam satu hadis kursi ya. Dia kata, "Abdi, kalau ataiitni bi qurubil ardhu fataaya, la aqaituka bi misliha Wahai hamba ku. Kalaulah kamu mendatangi aku membawa dengan hampir sepenuh bumi sekalipun kesalahan kesalahan, di aku akan bersedia memberikan keampunan seperti itu. ditujukan kepada tadi orang yang taubatan nasuha, orang beriman dan terus. Apa Kalau misalnya orang seorang dianggap dihormati dalam masyarakat orang alim, ya pemimpin Islam dan sebagainya, melakukan silap apa? apakah rasulullah ittaqu idhallatal alim wa la taqtuho wantazir ai takutlah kamu terhadap ketergelinciran orang-orang yang alim Kerana yang merupakan penunjuk agama ya. memberikan petunjuk kepada ummah jangan memutuskan hubungan dengan mereka Tunggu sampai dikembali kepada jalan yang benar. Jangan pulaukan dia. Tapi perlu dinasihati. Dan sebagainya. Ya? Kerana siapa yang rugi apabila tidak pulaukan dia. Umat Islam yang rugi. Kerana itu. Dia pembawa amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang begitu. Dengan hikmah yang ada dalam dada mereka. Itu bahayanya pula. Ya, yang seterusnya. Ada juga di antara tadi. Golongan yang pertama tadi. Orang beriman. menderhaka Allah Ta'ala dengan kelalaian tadi. Dia pun tak suka kalau orang tahu rahasianya tadi. Namun. Kira bersawabat. Dia meneruskan perbuatan maafiatnya tadi. Tak pernah terfikir menyesal. Ya. Malah dia hanya malu dengan manusia tetapi tidak malu dengan Allah itu dalam ayat surah nisa ya stahquna minan nas wala yahquna min Allah wa huwa mereka itu sembunyi-sembunyi daripada pengetahuan manusia tetapi tidak sembunyi daripada Allah taala di mana Allah sentiasa bersama dengan mereka ya. Orang seperti ini adalah biasanya golongan munafikin yang mana sukar menzahirkan pada sifat sifat dalam masyarakat yang berlainan dengan sifat yang ada dalam dirinya sendiri ya kerana hanya malukan dan takutkan manusia saja tetapi tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Bahkan golongan tadi golongan pertama tadi daripada orang beriman bertaubat tadi ini, itu yang sangat-sangat diharamkan disebarluaskan rahasia rahasia kaibannya kerana dia menukupi dirinya ya. bahkan dia kata kalau dia melakukan ya, di tempatnya ya, entah macam mana bukan kebiasaannya tetapi kenapa berlaku begitu dia orang pula dekat seghargia pergi menyorok-sorok mencari-cari berita di sekitarnya tadi kan ya. tajassus ya maknanya memata-matai dia dan sebagainya Uh, tanya anak-anak dia Tanya uh, Khadam dia Tanya jiran-jiran dia Sebab kita mau menyebarkan tadi Tentang kecacatannya tadi Sehingga dalam satu mafal mengatakan La tal tamis min masawin nas Ma sasaru Sayuh tikud dhaf Min masawin Wa zhkur mahasinama Kim ida bukiru wala tu'ib ahadan minhum bima janganlah mencari-cari kesalahan kejahatan semua Malaysia semasa selama mana mereka masih menutupi kejahatannya tadi itu ya lalu Allah menyebabkan Allah ya akan me membuka juga rahsia kejahatan kamu serupa Sebut-sebutlah ya kebaikan-kebaikan yang ada pada orang itu kerana banyak lagi kebaikannya. Apabila memang disebut sebut kebaikannya di kalangan masyarakat. Jangan mengaitkan seseorang padahal aib itu serupa juga ada pada diri kamu dan seterusnya. Ya. Saya ada dalam satu afsar satu riwayat la tu'ayyir akaka bima fihi fa yabtali kallah. Ya. Wa Jangan mengaitkan saudaramu Terhadap apa yang telah dilakukan tadi Karena ada kemungkinan dia sudah bertawabat kepada Allah Apabila bertawabat kepada Allah Dengan taubat kena suha Maka dianggap tak ada dosa Lalu kita masih aitkan lagi Sebarkan sana sini Maka Allah akan menyimpahkan ya, Fitnah itu kepada kita sendiri dan ya, satirin mengatakan tidak akan mati seseorang tadi itu melainkan dia akan melakukan sifat seperti yang telah dilakukan oleh orang yang telah diaitkan tadi ya, dia punya balasan dia sehingga dilatihkan bahawa satu ketika Sidna Umar bin Khattab seperti mana kebiakan karena ya'ussu bil madinati minal lain maka ya, kata aska ya'ussu mana suka merunda waktu malam itu untuk mengesan Bagaimana keadaan masyarakat? Ya. Suatu ketika, Syed Omar, seperti mana kebiasaannya, ya. dia merundal keliling Madinah malam-malam yang gelap. Tiba-tiba terdengar suara lelaki menyanyi-sanyi. Ada pula gelak-gelak ketawa perempuan. Ya. Jadi tentu ada perkara yang lain dia kata panjang ya, panjang tengok dari dari dinding bumbung itu didapati seorang lelaki bersama dengan ya istilahnya berkhalwat dengan seorang perempuan dan ada pula botol-botol arak di depan dia itu. jelas melakukan maaf ya. lalu seperti mana kebiasaan saya Umar dengan kekasarannya tadi Ya adu Allah. Wahai musuh Allah. Ya. Adakah kau sangka bahawa Allah tidak melihat perbuatan maksiat engkau selalu lakukan itu? Menjawab pula tadi lelaki tu. Ya. Wa anta ya dia tahu suara Nabi Uma. Ya. dia lihat. Jangan cepat-cepat menghukum. Ya, fa'in kuntu kuda asyitul Allah oh, wajudan, fakuda asyitul Allah kia salasan. Kalau aku pun telah menderhaka Allah dengan satu kali derhaka, engkau ya Khalifah sudah tiga kali menderhaka Allah Subhanahu Watah. Ah, begitu beraninya kau? Ya. Bukankah Allah telah mengatakan, walajah susu, jangan kamu bertajasus memata-matai seseorang, mencari-cari kesalahan. Ya. Dan engkau telah melanggar perintah Allah. Engkau telah bersyusyuh kepada aku. Bukankah Allah telah menyatakan, "Walaisal birgan ta'atul buyutam min zuhuriha." Ya. Bukan satu perbuatan baik engkau mendatangi rumah-rumah daripada lalu belakang. Engkau masuk rumah itu bukan lalu pintu. Ya engkau telah memanjat masuk Bukankah Allah telah menyatakan jangan masuk ke rumah yang bukan rumah kamu melainkan izin dan salam untuk izin pun tidak salam pun tidak nah, tiga kesalahan besar terus Selim Umar dia menyadari kesalahannya tadi ya. tapi apa dia kata kalau aku maafkan kesalahan kau ini Apa jaminannya? Apa perbuatan baik Yang kau boleh buat? Dia kata aku janji ya Amirul Mu'inin Kalau kau maafkan aku ini Jangan hukum aku Aku berjanji tidak akan kembali Melakukan perkara yang serupa ah, Mana tawab tanah Ya, Aku tidak akan kembali Melakukannya Maka fa'afa'anhu Wa kharaja wa tarapahmu lalu Sina Umar dengan janjinya tadi dia maafkan dia, ditinggalkan ya. dia segar tadi ada masyarakat juga yang sepelaku tadi saya itu Allah subhanahu wa ta'ala suka yang menutupi tadi itu, dengan harapan segaranya tadi, jangan dia ikan tetapi, dipujuk dia, didakwah dia supaya kembali kepada jalan yang benar ya. malingkan Allah subhanahu wa ta'ala tersebar, yang boleh membahayakan Umum masyarakat ah itu tak boleh mendiamkan. Ya, ada ketikannya. Sehingga dalam hadis mengatakan, walaupun Rasulullah SAW, layak sya'ubun adzan fit dunya illa satrahu allah yamal fiam. Tidaklah sesorang hamba Allah menutupi aib saudaranya sesama hamba di dunia ini melainkan Allah akan menutupi kesalahan kesalnya di hari kiamat kelak. Ya. Dalam satu hadis mengatakan illa dakhal al jannah melainkan peluang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala kerana tidak suka menyebarkan aib saudaranya. Sedetikata maka orang-orang yang raksih imannya, yang mendalam imannya dia memiliki sifat tadi, yasruna ya, dia sentiasa melindungi saudaranya tadi daripada dizaifkan tidak memalukannya, tidak memojokkan di tengah-tengah masyarakat tadi. Selama mana orang itu masih lagi ada malu dan iman ya dan menutupi kesalahannya tadi. Ya. Maka dia kata ya uh, pada diri saya Abu Bakar ada satu contoh yang baik ya. Di mana Kata Abu Bakar Lawajadta shariban ay sharibul khamr Lawajadtu shariban la ahbabtu ay yasturhu Allah Lawajadtu sarican la ahbabtu ay yasturhu Allah Kalau aku menjumpai seorang yang minum arak aku suka kalau Allah menutupi memaafkan kesalahannya tadi kalau aku menjumpai seorang pencuri. Aku suka kalau Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan tadi. Itu sifat kasih sayang saya kepada ya, Terhadap orang melakukan kesalahan tadi. Ya. Dan juga Nabi pernah menyatakan kepada Hazal. As-Sulami. Di mana Hazal ini. Di mana cerita daripada Ma'is bin Malik itu. Yang telah ya, berzina dengan jariahnya. Ya, perempuan daripada... Uh, Azal az tadi Nabi tau akademi malah dia menasihati Hazal kata kalau engkau menutupi aib saudaramu tadi tak apa ya dihukum begitu itu lagi bagus kerana dia boleh bertaubat dengan taubatann nasiha begitu Nabi tak mau melihat tadi dihukum saudaranya tadi di mana Mais ketika dia melakukan perbuatan kepada Jariah, ya, perempuan yang ada di dalam keluarga Hazal tadi, ya. apa kata Hazal? Bila saya simaiz, mesti engkau pergi jumpa Rasulullah SAW. Semoga diturunkan ayat Quran wahyu yang boleh memutuskan perkara engkau ini. Ya. Jadi kerana disahkan daripada uh, Hazal tadi, Hazal, maka Maiz. Pergi menyampar dulu dan memberitahu perkara yang sebenar. Ya. dia mengaku yang sendirinya tanpa saksi pun. Dialah saksi utama. Ya. Jadi Nabi terima pengakuannya tadi, kerana dia nak bertaubat betul-betul. Dia tak mau, ya, diseksa di Afraan dia. Akhirnya dikenakan hukum rajam tadi sampai mati. Nabi mengatakan dengan taubatnya tadi Ma'az, ya. Kalaulah dibahagi-bahagi Pahala taubatnya tadi Maka cukup dibahagi Bagi seluruh umatnya Ya Sehingga kita ke Nabi Merajamnya tadi Apa dia kata? Aku melihat Ya Dengan rileks Dalam sungai-sungai Syurga Allah Taala berehat Ya Maknanya Begitu bersihnya tadi masuk dalam Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kisah Yang pula satu ketika Syedina Umar Jawa'an melihat seorang lelaki lagi bersama dengan seorang perempuan melakukan perbuatan yang tujuh. Ya. Itu satu ketika dia meronda waktu malam ini. Apabila waktu pagi, dia tidak mengambil tindakan tadi. itu. Dia berkata, diumumkan ke tengah-tengah para sahabat jamaah jemaah tadi. Ara'aitum law anna imaman ra'a rajulan wa imra'atan 'ala fahishatin fa aqama 'alaihim al-hadda Bagaimana pendapat kamu semua Kalau seorang pemimpin melihat seorang lelaki dan seorang perempuan melakukan perbuatan yang keji lalu di diberi hukum hudud ke atasnya macam mana yang ditindakan kamu semua Setuju tak mereka serentak mengatakan antah wal ima engkau lah yang dimaksudkan tuh engkau kalau keinginan melihat keadaan itu maka sidina ali dengan tegasnya mengatakan laisa dzalika lak itu bukan hak engkau seorang menghukum dia ya sebab apa engkau tidak mendatangkan saksi empat orang saksi jadi, dengan teguran setiap tadi, maka ditinggalkan lagi. Ya. Ditinggalkan dia. Dia tinggal kata, saya menerima saranan daripada Kedina Ali tadi. Ya. Kena setia keadaan saksi. Ya. Jadi, tidak cukup dengan, walaupun dia pemimpin di segalanya tadi, dengan mata kepala yang mulia sendiri, kena tidak saksi, maka dielakkan tadi, diberikan hukuman. Jadi, ya. Asal nah, itu kata Imam Ghazali, rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu diantara dalil yang sangat ya, uh, sahih di mana syara menuntut kita supaya menutup aib saudara-saudara kita. Ya. Walau pun dia melakukan penudzihan tadi melainkan perlu didatangkan empat orang saksi, ya. dan saksi itu melihat pula so empat empatnya melihat seperti mana istilahnya itu apa namanya itu? jarumnya uh, cela itu uh, masuk kepada tempatnya tadi itu ya. dan tidak mungkin terjadi ya. walaupun dirakam saja boleh pertentangkan pada orang itu bukannya itu boleh dibuat-buat ya. ya. kemudian wa ma wa min ya dunia, dalam satu hadis Wshatrah Allah عليه تلله أكرم من أن يعود في شيء فدافع عنه. Siapa yang telah melakukan satu dosa di dunia ini, lalu Allah telah menutupinya, ya? Mana Allah tidak membongkar tadi itu? Malah Allah ya, boleh memaafkan nanti kalau berkawab. Ya maka semoga Allah memaafkannya. Ya. Sebab jika setara inna Allah ila tara 'addihi Apabila Allah telah membuka aurat seorang hamba-Nya tadi di dunia ini, maka lebih lebih bid'ah dah. Siksanya. Ya. Sehingga seorang sahabat mengatakan itu Abdullah bin Umar sendiri. Aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda Apabila Allah mendekatkan Orang beriman Kehadratnya Di akhirat kelak, Lalu Allah mengingatkan lagi dosa Dosa yang telah dilakukan oleh hambanya di dunia, -dunia. Tapi orang beriman Sentiasa beristighfar kepada Allah Allah kata Kau ingat tak Dosa engkau Begini, begini juga. Mengaku, naan. Mungkinnya tak dosa sekian-sekian dosa ini. Dia kata, Ya Allah, aku mengaku, Ya Allah. Ya, dia berikiran mengaku dosanya tadi. Dan dia sudah sangka akan dihukum, ya, dengan atas perbuatannya tadi itu, berupa Allah Subhanahu Wa Taala menutupinya di dunia dulu. Ya, tidak dibongkar rahasianya. Dan diberikan keampunan pula di akhirat. Ya, maka diberikan catatan-catatan kebaikannya tadi, bertambah. Ya, kerana keimannya tadi. Ya. Sebab itulah orang yang mengakui dosanya tadi. Salah satu di antara kandungan daripada Sayyidul Isifar. Ya. Kita mengaku dosa kita. Ya, dan tidak akan mengulangi. Yang kita selalu baca itu. Ya. Allahumma antarabdi. Tak ada ilah yang tak mencipta aku, dan aku dosaku, ya tak mahu berbuat salah. Aku tak mahu berbuat salah. Aku tak mahu berbuat salah. Aku tak mahu berbuat salah. Aku tak mahu berbuat salah. Aku tak mahu berbuat salah. Aku tak mahu berbuat Aku tak mahu berbuat salah. Aku tak mahu berbuat salah. Aku Aku tak mahu berbuat Aku tak mahu berbuat salah. Aku maka ampunilah dosa-dosa aku ya Allah karena sesungguhnya tidak ada yang mengampun melainkan Engkau ya Allah itulah penghudu taubat istighfar yang sangat disuka Allah subhanahu wa ta'ala kena baca dan bertawbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sifatnya dia kata orang beriman sebenar sifatnya suka menutupi ayat saudaranya tadi ya itu diantara sifat utama tanda-tanda utama orang beriman tadi. Ya. Dia tidak mau tak mau tahu tentang kejahatan-kejahatan lain tadi. Ya. Takut akan menjatuhkan maruah seseorang tadi. Ya. Sehingga Nabi sendiri pernah mengatakan, Apa kata Nabi? Jangan kamu menceritakan kesalahan-kesalahan sahabat aku di depan aku. Ya. Fa inni uhibbu an akhruja ilayhim Wahana salimus pendek. Karena sesungguhnya aku suka menjumpai mereka itu dalam keadaan tentram. Hati aku tidak ada syakwasan kepada mereka. Kalau ada kamu tahu, jangan mengadukan kepada aku. Itu. Ya. Kalau perkara kecil saja, tutupi dulu. Ya. Aku, dia kata, uh, janganlah sampaikan perkara itu kepadaku. Ya. Kemudian Nabi isa sendiri. Pernah mengatakan kepada pengikut-pengikut Allah Wariyun, "Kau itu atas naunah idarah itu mengaku kumna iman, wakodakashefriha, wakodakashefrihu sawbahu, anhu. Apa yang kamu buat semua? Sekiranya kamu melihat saudaramu sedang tidur, lalu datang angin yang kuat, terbuka pakaiannya, nampak orangnya. Apa yang tidakkan kamu semua? Mereka kata nak suruh wanita ah, tutupi, akan ditutupi dia lah, jangan pula dibuka terus. Ya, lalu Nabi SAW menjawab, bal tak sesuatu nak aku yakin mesti kamu membuka aurat terus. Ya, kerana itu perangai kamu semua. Mereka kata subhanallah, siapa yang boleh ber ber ber ber ber ber berbuat diku, ya Rasulullah begitu? Ya, maka dia jawab. Sudah menjadi kebiasaan Apabila seseorang yang terkamu mendengar kalimat-kalimat berita-berita daripada saudara bukan sahaja itu berita disampaikan. Ditambah-tambah lagi. Ya, tokok tambah. Ya. Sehingga selalu berita tadi. Ya, selalu. Itu disebutkan sebagai waidul ilimu tahtifin. Ya, Dikiaskan gitu. Neraka wail bagi orang yang suka menambah maka tokok tambah tadi. Walaupun ayam kepada tukang jual tadi suka mengurangkan timbangan dia, ya. melebihkan timbangan dia dia dan seterusnya. Jadi ya. katanya membuka ayat saudara. Jadi penyebab utama kenapa kita suka mengaitkan seseorang, kerana kelemahan iman, kerana hasad dendsi, kerana dendam kesuma tadi itu. Ya. Hanya mencari peluang saja supaya dapat menjatuhkan saudaranya tadi. Ya. Kemudian kata maka kita mengambil satu hukum wajibul mukmin tujaha akhihil mukmin ya al 'ashiq kewajiban seorang mukmin terhadap saudaranya yang mukmin ketika melakukan maksiat dia kata tolonglah saudaranya ya hendaklah menjadi penolong terhadap sedamanya menjadi batu api ataupun alat setan tadi. Karena setiap yang menutupi sederanya orang beriman melakukan uh, di maafat di sini maka Allah menutupinya di akhirat nanti. Ya. Apabila kita menutupi tadi dia kata summadarahu binusuh, segera menasihati. Ya. jangan biarkan. Ya, karena satu makal mengatakan man Sesiapa yang masih cinta engkau Suka engkau Dia nasihatkan engkau Tapi kalau biarkan melakukan perkara yang tak betul Itu bermak orang tak suka lagi ya. Jadi apabila kita melihat tadi Maka kita menasihati dia Wattazhir, Kita ingatkan dia ya. Dan Kita mengambil Saham bahagian semua menjauhkan daripada Uh, dikerjakan oleh setan tadi. Ya, karena itu saudara kita. Ya, baru dikatakan itu saudara muslim yang pengasih dan suka menasihati sama saudaranya tadi. Ya. Jadi perkara itu sudah berlaku. Dia kata fa alaikum tasuraha alaba. Kalau boleh itu itu sih, ya, nasihati dia. Jangan ampuh engkau yang menyebarkan tadi. Ada ya. satu contoh yang ini contoh yang Masalun Alam Satu contoh yang begitu tinggi nilainya Kita perlu ambil maaf. contoh Direktkan bahawa ada dua orang dulu Dua orang salik, Syalik, eh, syalik Haim Maksudnya orang yang Ahli ibadah berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang menuju Tarih iman wa ya, taqwa Ahli takwa. Tiba-tiba seorang diantara orang syalik Tadi ini tergelincir pula, ya melakukan kesilapan yang sangat-sangat, ya dengan seorang perempuan. Lalu dibawa lagi perempuan tadi, ya dilakukan seperti mana, ya, orang yang berdua-duaan dengan perlakuan tadi yang telah dilakukan terus menyesal. Malu lagi berjumpa dengan saudaranya tadi, sama-sama orang beriman, sama-sama ahli ibadat. Dengan jawab sendiri, kerana jenayah yang telah dilakukan tadi. Tapi saudaranya tadi itu, dia tahu. Dia merasa sayang saudaranya tadi. Dia cari dia. Dia betul mengambil berat tentang urusannya tadi. Macam mana juga dikembalikan kepada jalan Allah. Dia cari-cari tempat persembunyian. Ditanya di sana, sini. di sini, si sana. Senggalah dijumpai satu tempat tempat persembunyian. Ini. Ya, dia duduk situ. Ya. Masih lagi ada perempuan di padang. Dia buat tak tahu. Dia masuk saja. Ya, dipeluk saudaranya tadi. Di mana selanjutnya, dia kata, malu, Ya, dia kata, ya saudaraku, aku, aku tak perkerang kau, kisah kau. Tapi aku tak peduli. Ya. Aku melihat engkau saudara selaku Islam. Ya. Aku tidak akan menjadikan maru'an kau. Baliklah kepada jalan Yang benar. Ya. Allah maha maaf dan sebagainya. Aku merasa kehilangan dengan kekiadaan kau. Ya. Dia terus terasa tadi dengan nasihat saudaranya tadi. Ya. Allah maaf. maaf. Ya. Dengan nasihat tadi itu, Alhamdulillah. Kembali kepada jalan Allah. Ya. Jalan betul. Ya Terus di bimbing keluar tadi ya Kemudian di bimbing balik Sehingga kembali kepada Yang asalnya malah lebih mendekatkan lagi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ya. ini satu musibah yang telah menimpa saudara kita tadi ya. Sehingga ada lagi satu Kaedah Menurut Imam Hambali Dia ayat mengatakan Ya ma'inna min inna waladik adiwal lakum pahzzaruhum Ya'iladina ma'inna min azwadika waladik adiwal lakum pahzzaruhum Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebahagian daripada anak engkau dan juga istri-istri engkau. Sebenarnya misi bagi kamu, kerana perbuatannya. فَإِنْ تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَهُرُوا رَحِيمُ Kalau kamu memaafkan dia, buat tak tahu kesalahan kesibu. Beri keampunan dia. Sesungguhnya Allah. Kata Allah Muhammad. Kalau kita mengambil dia, as ini maknanya seakan-akan buat tak tahu perkara dosa yang dibuat sesama saudara kita dia kata 90% akan memberikan ketenterangan dalam masyarakat berlain orang yang sangat sensitif sikit-sikit oh dengan marahnya sebar tambah kasar ya kesalahan kecil katanya anggaplah buat tak tahu macam orang benci dengan kita ya dia asa dengan kita Ya, kita tak mahu tahu itu. Ya, kita seakan-akan tidak kita, kita tidak mengatakan sikap saudara terhadap kita, kita anggap busnozon dengan dia. Ya, kita semata-mata berhubung baik dengan dia. Ayah orang itu malu sendiri. Ayah ini tidak akan melakukan kerja-kerja yang tak senang terhad diri kita sendiri. Jadi kita kau ini tak dan seterusnya. Ya. Walau macam mana pun. Apabila seseorang si itu bersama dengan ahli maasiat, ahli akan jadi maasiat juga, ya, mestis. Ya. Adapun orang yang suka mendedahkan dirinya sendiri, ah, itu mujahar, al mujahirin, ah, itu memang Allah kasihat. Ya. Apabila telah melakukan satu maasiat dengan bangganya, ya, kalau orang tahu pun dia suka tak apa, malah dia cerita sendiri. Kalau boleh cerita masa-masa yang silam itu, tunjulah gambar-gambar dia. Masa dia berpelukan dulu, masa dia muda-muda dan sebagainya. Itu dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu trend di dalam masyarakat kita di Bandar. Bila ada kisah perkahwinan itu, ya sayang itu, masa dia bercinta dulu di kebunnya, berpelukan kejar sana kejar sini. Ok, oh, tu pun saya ngalah, pasal kita dijemput itu, baca doa lagi, gitu. ya, baca doa lagi, gitu. ya. Semua orang ketawa gelak, sebut tangan gitu. itu, perbuatan yang tak disukai Allah Subhanahu Wataala. Sesungguhnya kita kan, ya, bahwa dosa-dosa boleh dimaafkan Allah Taala, melainkan idal mujahar, ya, melainkan orang suka mempamirkan tadi maaf sihat, maaf sihat yang telah lalu. Di mana Allah Sudah menutupi sebenarnya di dunia Orang tak tahu pun Ya Mudah-mudahan Allah menutupi dia asli juga Tetapi kita sendiri bangga yang bangganya menzahirkan tadi Menunjukkan balik kesalahan itu bermakna kita tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dikatakan sifat Al-Mujahram Al-Mujahririn Ya Dia ya, pamir dan seterusnya Ya ha. so, Itulah satu sifat yang dibenci oleh Rasulullah s.a.w. dia kata kullu ummati mu'afal illa al-mujahirin min al-mujahir fi amal al 'amalan thumma yushbihu wa qadatathu Allah fa ya 'amil kul bari hadhakadha wa kadha wa qad baqa yasturu rabbuhu an sitr an syekh ummatku mendapat peluang untuk diberi keampunan oleh Allah subhanahu melainkan golongan yang suka mujahirin bukan mujahidin ya mujahirin jahar suka mempamer-pamerkan tadi kesalahannya dan dikatakan sifat mujahharani ya? apabila contohnya seorang lelaki telah melakukan perbuatan yang tak senonoh pada malam gelap tak, tak ada siapa tahu melainkan Allah dan dia tapi pagi-pagi itu Allah tidak menutupi dia pula membongkar rahsianya dalam tadi Abdu kebal seorang sana gini-gini dan sebagainya ya cerita semua ya padahal Allah sudah menutupi sudah diangkat apa namanya bala yang telah ditimpakan diperumah-rumah umat-umat yang terdahulu itu salah satu di antara permohonan Rasulullah sallallahu ya rabbana ya apa dia kata ya Allah ya yang lidah langit dan bumi ya Angkatkanlah ya, siksaan siksa yang telah engkau telah turunkan kepada Umat-umat yang terdahulu. Di antaranya apabila mereka telah melakukan Peropo malam itu suatu perkara yang maafiat Mencuri ya, Bersinat, pagi-pagi terus Terpampuan dinding dengan di mereka Tertulis besar-besar Si bulan malam tadi telah mencuri Si bulan malam tadi telah melakukan uh, Dosa besar ya. Maka itu suatu air diderahkan Semua masyarakat tahu Ya, nak di dan konsen tadi. Ya. Itu Allah eh, Rasul meminta ya Allah. Ya, angkatlah itu. Kalau boleh jangan buat macam-macam itu ya Allah. Diterima pula, ya. Ya, diterima, ya. Rabbana la tu'akhirna ya. Innass Rabbana la tuhammil aw la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna wa'fir Ya. Itu sudah ditutup kita. Jadi umat Islam sekalian buat apapun kalau dia sadar tahu tidak akan tertulis segala di rumah oh, do, si pulang ngambil dari unsur tidak. Karena Allah menutupi Ya. Tapi kita boleh membongkar rahsia kita maka bertambahlah tadi siksaannya di akhirat nanti. Itu pesanan Rasulullah sallallahu Ya. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa Orang-orang suka memamerkan tadi maafnya, memfitrahkan maafnya tadi, malah dia juga menghebohkan dosa yang telah dilakukannya di tengah-tengah orang ramai perbuatan zina, liwat, minum arak misalnya, ataupun dosa dosa yang lain, ya, uh, itu telah melakukan satu jenayah yang besar melalui dengan lidahnya tadi, padahal Allah telah menutupinya, ya. Apa yang dimaksud dengan jinanya itu pun dosa besar yang dia lakukan yang pertama, karena mengistiharkan sendiri, ya dosanya di tengah-tengah orang ramai. Allah tidak suka walaupun Allah tidak tidak suka maafkan itu. Yang keduanya, ya, dia telah membongkar sendiri, ya padahal Allah dia suka orang itu menutupi keaibannya. Cukup dengan bertobat kepada Allah. Yang ketiganya, dia menggalakkan pula seakan-akan merangsang orang ramai untuk melakukan kerusakan ataupun dosa seperti mana yang dilakukan tadi, yang selalu di, di, di, diberitahu dengan bangga, nanti orang pun, orang jahat pun timbul hatinya nak melakukan seperti itu. Ya. Jadi maknanya dengan pembongkaran rahsia tadi dengan dipamerkannya maka orang lain pun terdorong melakukan maafiat yang seumpamanya tadi ya, saya terkata orang seperti tadi ini adalah kafaru mereka mengkufuri nikmat Allah itu nikmat menutupi dosa-dosa kesalahan tadi itu ya. dia menganggap remeh tentang uh, apa namanya, ketentuan Allah tadi ya, keputusan Allah tetapi dia sendiri yang menggelakkan untuk disebar-sebarkan ya, Kemudian kesimpulannya tadi, ya. Adapun kalau orang itu sudah termasuk suka mengpamerkan, maka tidak mengapa kita bongkar terus supaya jangan jompo. Ya. Manusia terkenal tentang kepastikan. Ya, Sebab itu kalau kita mengumpat pun, ya orang seperti tadi sebut sesuatu begini kejadiannya. orang semua tahu satu begini tahu maka tidak dianggap mengumpat yang berdosa Karena itu sebagai satu ingatan ya, amaran yang jangan dilakukan saya so, itu dalam hadis sendiri pun mengatakan begitu ya, bahawa sifat mengumpat yang dibenarkan ya, ada enam perkara Di antaranya kerana seseorang tadi itu telah teraniaya oleh orang lain kan. terpaksa dia beritahu jangan ikut orang ini dia telah menganiaya setakat itu saja tapi jangan pula tambah-tambah ya dengan Tadi bongkar uh, tentang sifat istrinya begini betul itu sudah lain cerita, ya. Yang keduanya, ya, kerana dia minta tolong supaya uh, dihapuskan kemungkaran tadi itu. Uh, terpaksa isteri salah kepada misalnya sangat kuasa uh, ada situ, ya, orang yang bukan sebelum itu bersikubukan. Terpaksa dia tak peduli cara melaporkan perkara tadi itu, ya. ataupun isteri orang minta satu apa pendapat kepada kita. Dia ada seorang pindah Rakan niaga misalnya Padahal ada kawan yang sangat mengetahui Macam mana sikap orang itu Boleh tak saya join dengan dia Kalau saya janganlah Setakat itu dia lah Dia beritahu gini gini gini, gini, gini. Aduh sudah menambah ya. Ataupun kerana At-tahzir ya, Maknanya memberi amaran kepada orang lain Supaya berhati-hati hati-hati. Ya, aku sudah tertipu begini Bisa ya, saja Ataupun istishar, ada orang minta pendapat kita, ada dua tiga orang misalnya ataupun satu orang yang memilang anak perempuan dia, dia tahu macam mana pendapat tuan itu, tidak tuan tahu. Kalau aku mungkin tidak setuju dengan anak saudara, kena ada sikit masalah, ya. Ada faham lah ya dan seterusnya. ya itu diantara yang tadi. Ya, yang jelas nawai itu orang itu yang bercakap. Ya, kalau itu untuk menjatuhkan maroh orang itu memang. Ya, tapi kalau betul-betul hanya dengan niat mencari riba Allah, maka boleh terlepas daripadanya. Kadang-kadang mula-mula itu tak itu tu asyik lagi begini. Oh, merebak sampai lah. Ya, dengan dengan bau badannya, apa dengan jalannya begini dan sembongkatnya timbullah. Ya, ya. sekeras hanya mencari riba Allah tadi penyelesaiannya, maka tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Ya. Ada ruksa diantaranya. Ya. Maksudnya kita boleh. Menzahirkan tadi kesalahan orang yang memang sudah. Sifat memujahirin. Ya. Memujahirin tadi. Suka pamer dosanya tadi. Ya. Kemudian saya tutup dengan satu kisah tadi. Betapa kita. Perlunya melindungi. Kesilapan orang yang baik-baik. Ya, dan seterusnya. Tapi bukan bermakna kita menggelakkan perbuatan itu. Ya. Menjaga maruah. Kerana dia orang alim misalnya. Ataupun ya, supaya kita nasi hati percobaan kerana itu manusia biasa. Ya. Ada seorang adil ahli ibadah sentiasa pergi bertapa mengaturkan diri berazlah ya. uh, dengan berpuluh-puluh tahun dengan ibadahnya saja berallah. Entah macam mana dia jadikan suatu masa dia balik ke kampung ya. ambil perbekalan dia habis makan. Ya. Lalu pula di tengah bandar yang kebetulan ada tempat pelajaran gitu dia tak tangga tangga dengan matanya menjalan itu, ternampak muka yang cantik duduk situ menunggu pelanggan pula ya. tertarik hatinya ya. datang iblis terus seakan-akan lupa ibadah yang siang terutama tadi ya. terus timbul kelalaian tadi akhirnya dia cari macam mana boleh berhubung orang cantik ini ah, dia lah, ada pula ejennya itu ah, senang saja ada 10 dirham jadilah dia ya, pula tadi aman dia ada pakaian jual lah itu dan sebagainya dia ha, boleh. Ayah dapat 10 dirham. Nah, Ayahnya ya. masuk dalam ya. Uh, perempuan pun sedialah seperti mana pun istri Sebab itu tadi datang kesedaran imannya tadi tu. Ya. Terus insya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. aku berpuluh tahun beribadah kepada Aku pun berusaha memberi aku dengan perbuatannya setiap waktu ya. Terus terketar-ketar ter barang itu. Ya. Lalu perempuan tadi mohirah. Eh. Kenapa dia macam sakit saja ini? ya? Inilah masanya nih orang idam-idamkan macam inilah. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Tuhan tak pernah buat macam itu kan? Tak pernah. Macam mana aku tergelincir katanya dan tersungkur. Akhirnya ya. Dia kata tak perlu. Duit yang kamu bagi, bila aku sedekah saja. Tapi jangan menggoda aku lagi. Ya, alamnya dia ya, berlari, jauh. Ya. Dia menyesal tadi, bertau bertu berolli untuk tempuh dia. Ya, sentiasa menyesal. Perempuan pula tadi dengan sikap lelaki tadi tersentak hati. Seorang hamba Allah tak pernah buat perkara yang dilaknat itu pun hanya berbuat tak jadi sampai terketar takutnya kepada Allah. Aku ini sudah bertahun-tahun kerja aku macam ini kenapa tak takut kepada Allah? Tutup kedai. Ya, tak terima pelanggan. Dia single ke saudara itu? Terfikir kalau aku cari tadi lelaki yang soleh itu. Ada pula alamatnya tadi dicatat tu. Ya. Kalau sudi dia membimbing aku taubat kepada Allah. Aku sudi mempersuasikan dia. Jadi, dia ambillah bekalan dia secukupnya. Dia, dia pergi mencari. Sampai di tempat alamat lelaki itu, dijumpa nombor rumah itu. Dia tanya, inikah alamat susu lah? Ya, ada dalam rumah. Maksud anda cara itu. Dipanggil. Ada perempuan jari. Oh dia pun curah. Siapa lah perempuan itu? Dia tengok perempuan itu buka mukanya Allah dia buat mengejar aku. Aku lari dia buat mengejar aku. Pingsan gitu sampai mati. Khusnul khotimah ya. Kayak dia mati. Jadi perempuan tadi itu menyesal sangat. Bukan aku nak dihantamkan dia tidak. Aku datang nak bertobat. Kerana dengan sentuhan itu tadi ya. Aku nak datang bertobat. Adakah sejarah marah dia yang belum berkahwin yang soleh keumpamanya? Aku sudi mempersuamikan dia. Ya. Tak payah fikir belanja-belanja itu. Yang pun tidak membimbing aku bertawab kepada Allah sejalan yang benar. Maka kebetulan pula ada adiknya lelaki lagi? Ada. Adiknya kau. Akhirnya dalam kisah itu sempat melahirkan tujuh anak yang saleh semua. Menjadi awliya oh Allah. Itu pasal Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maknanya tadi sesaleh-saleh manusia pun Akan tergelincir Sekali-sekali ini Ya karena iblis ini Sentiasa cari peluang saja itulah Kesalahan yang Jarang yang berlaku tadi Jangan pula kita besar-besarkan Berlainan dengan orang suka tadi Malah bangga Kalau dia Orang tahu itu yang kita Kita sebarkanlah Sebagai hitibar Saya jangan melakukan Wabah Allah Bersawabah أعوذ بالله من الشيخ ومعنوه الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين الصلاة والسلام على إشارة المساء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم طفحنا في الدين اللهم طفحنا في الدين اللهم علمنا طفحنا أسرار آياتنا اللهم علمنا ما جحنا ذلك المنسي من الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا دي علمتنا اللهم جعلنا مما يستمعنا بالقول فيفسدين أحسننا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من التقى واجعلنا من الصالحين المخلصين المطيعين ولا تجعلنا من الضالين المنافقين المروا الذين اعمالهم ربنا لا تجعل قلوبنا بعد الهدايه على من قد رحمك رحمنك والخبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وتوفنا عوض النار وصلى الله وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حب لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله Ya. Yeah.